Berriak zurekin pantzo erigarai eta jonen den urtea, elkartasun urtea izan da baigurin. Hori errandu, Jamichel Koskarat, baiguriko hau zapezak urte berriko agianzetan entzulen dugu elkartasuna postaren salbatzeko, elkartasuna egiratetorri diren errepusiatuen inguruana. Zizpa izen haue mandiote, bayonako gaztetxe berriari laru matian estrenatu dute ospe haundian, ango giruan sartuko gira berriza. Eta Kirolaka, itza pei olagalda pilotariari, berezkoen Buruzurukako finala jokatuko dut, jokatuko du, atzo, Hualtari uh, baztertudik, Hualtari nauzitudik, atik finala noren kontra jokatuko duen, ez daki ora inau. Aroak erin. Aro edek eta ez tila izan maiten daukute aro ikerleek egon lanozon bait ere lano ere egunean zeak mainan temperatura ez tila kexamezala hamairu gado eta oita batek in, raino, baitira temperatura hauk Eta lehenik, joan dena benduan egin beharra, urtahilaren ogoita bostuntarat gibilatu zuten, bai plantu plantun eraiki ziren etxean hauzia. Oita eme ezi bizitik isozial, zurez eginek, edo eginak, bainan utxainitzekin, ura sarzen, izrelazion etxarra, besteak beste, zer nahi makurguleak ertu ziren etxe horietan sarturduko. Erosleak, ezazpi urti untan, desmarchetan dira, utx guzi horien ezagutan azteko eta defentsal karte bat ere sortu zuten, bim eta, eta parteide den Bruno Jimonen plenta pausatzea ere aztertu behar dute egun, etxeak gaizki eginak jukutria eta diru desbideraketak ere haipatzen ditu unek bere akusapenian. Etxean jabe kaspaldian haizuten epaik eta hau laguntza sozialak eskulaturik ere ogoi eta oita bosturte artiko maile eginak baitituzte hauzia astelen untan. Bi mila eta amost urtea elkartasunaren urtea izan dela, azpimaratu du Jean-Michel Koskerrat baiurriko hau zapezak, joan den ostiralian, agiantzak aurkesterakoan, baiurriko postaren inguruko borruka eta bereziki, berroita marbat yeslarien etortzea, azpimaratuak izan dira, panxikara Hala da bai, eta azpimaran ezak ere osoki elebiduna izan dela Jean-Michel Koskarra tausapesaren diskurtsoa agiantza hauetan ez baita ardura gertatzen Euskara enzutea olako gertakarietan Baigoriko hauzapezak azpimaratu du nola baigorri urepele aldude eta bankaren mobilizazioak baigoriko postan aurre ikusia zen moldak eta gibelara ziduen. Eta txalotu nahi izan du ere erritaren iardokitzea kaleko juntatik dinara zidiren berrogo geita ha marbat IESlaren etortzeari. Nik Elkartasun hori nahi dutegan zaimetetan ano uh, fiertasuna hautan zen eta dut, uh, hori uh, ingurian, inguruan anitztzen deii dela, Ba launtzen, bai uh, frantxesen girakaste erakusten, afari eta uh, baskari implantatzen, eta egun guziz badira, denetara usteote badiren lahatan hori bat, eta hori zinez, zinez gauza erderra da. Hain zuzen, ieslaria hoen egon aldia elduden hotxailaren amabostean bururatuko da. Berriki, Patrick Dalen, suprefetaren bisita dute eta aztertzenari dira, nun eta nola aterbetu gazte hauek, ezitezen berriz kaleko juntarat joan. Jean-Michel Koskarrata. Berruita bat dira gelditzen hemen e, oita hama iruek e, galdei naute frantzian gelditzia behaz haidira horien paperen eta plantatzen e, badakigu angelun ta badirela eta badirela horien eta txikitzeko manerak behaz e, bentura dira hemen ikugun izanen Bernadet Muskez baigoriko asuamtak lan egin du hieslaria hoekin eta bere ustez atera bideak atseman behar dira eta atera hauek? Politicoac, il s'embert Si on a réussi à recueillir pendant trois mois à Baïgory, je me dis que quand même dans des grosses agglomérations, il doit quand même y avoir des structures sans porter préjudice à d'autres nécessiteux. Hein, euh, voilà. Il faut une volonté politique. Baigoriko eriak sustengu beste bat antolatzen du elduden plaza plazasoko gelan, besta multikulturala laizanen da, jatorri desberdinetako yeslariek, beren kultura ezagutara dute musika, dantza eta jateko proposatuak izanen dira egun osoan. Eta, obe, izenak emaitia antolakuntzaren erresteko, beha igurriko-erriko etxerat deituz, ieslarien sustengo besta, den uhtar hilaren oita amekan, hau txeldudan igandian, goizeko amekontaik goiti. Bestalde 2008 laueko usteailaren laueko ugolden ondotik, gaitzedo kalte natural gisa, ekarriak izan dira Moskildi eta urdinarbeko eriak joan den hastian, urteagilaren ogoita bian agertu da hori katzeta ofizialian, eta hunkitueka amarre egun badituzte ordutik desmartxen egiteko asurantzekena. Baionako portuan aldeko abisua eman dioin kesta publikoak zeltza enpresak egine duen lamina gailu berriari. Baionako merkataritzak ambaraka ere sustengatzen duen txedea, dionaz horrek aktivitatea eguneko berroita amairua ez emendatuko do, zazpionta berroita amarmila tonatik miliun bat erditalat pasatuz eta horoz gainetik berriun bat lan postu sor lezazkela diote. ZISPA bataiatu dute Bayonako Gaztetxeberria bere arteak indikiditu oficialen presenziarekin larun batean Gaztek baita Jean René Txegarai egitza hartu dute, Aitor Serviaren tartekatu, zaldiuntan Frances Bandera Kololesko singularik ez dut temoztu, beinan Ekitalia Markatzeko bi isu ziriz hartarazi ituzte, aturri Ibaia Basterian. Jean René Txegarai eta Eriko Koncheiluko haute txiak orziren bere itzartzean hau du horritarazidu bayonaren... Biotzi alkokatua zela gaztetxea eta toki horren errespontsabilitatia e, du eranzik erantznkkizuuna zutela gazte hoiek, Ebaionako uzapeeza. Il faut tordre le coup à cette idée selon laquelle les gazetchés se réunissent, dans les gazetchés les jeunes se réunissent entre eux. Gazetchèque à l'école bilgouné, à l'âge d'Irlac, est-ce que les gazetchèques se réunissent dans les gazetchèques, et les sera véritablement un lieu ouvert à la population, et ouvert à la fois au quartier à la ville. Il fallait que les jeunes aient cette chance, et j'estime moi... Gazetchèque au cœur à l'hôpital eta aturri alde untan bereziki, gazteak irriari begira eskubi dituzte, bai bertamizitza baita hemen iztalatzea ere, ezinbesteko bilakatuko den toki untan ere ustez. Vivra, Egun ez beste, bai ona Baiona bat eera ikitzen, Baiona bat eera ikitzen Erran bezala gaztetxeak elkarteak aterpetuko ditu txailetikoiti Aktibitate enten zuen izena maiteko, Baionako gaztetxearen gunenak joan behar duzue FIPA festivala bururatu zen duenden arun festivala eta banatu diren xarien hartian telesailetan Uresko FIPA duenda Argentinako diktaturaren bukaeran kokatzen den historia de unklan telesailari eta fikzioan resum batuko berz de filma intzat izan da Uresko FIPA Sogmenesko dokumental honenaren xaria Remy Urdang eta Patrick Chaubelek eraman dute Le Sier eko lana rentzata. Pidailuze baten istorioa da hemen Kongotik, Oskale Girat jende hainitze bildu da larun batian bokaleko gelan menpe deitzen den ikusgarriaren lehen emanalia intzata, eta arantzai dideak lankidea publikoan zen. Menpe! Benompe! Menpe deitzen da ikusgarria. Bidaibatetaz, arida. Bidailaria, Briz Mingolo deitzen da. Eta un voyageur Eta un voyageur, c'est moi Kongotik, etorria Euskal Herriarte Bizipen gogorrak, danzaren bidez Eta kutsi nahi izan dito brisek Batit alzuet, txon lanetan Ari de larik Bi gizonen harteko topak eta bat hemen Azkenean, menpe ikusgarria Musikaren garantzia ere ipatzen alda Xanok baitu, hemen musika ustartu ikusgarriari Bi lanari eta biziki ongi ustartuz gainera. Eta azken begira da, manes izan da, taula zuzendaritza zuzendaritzan lanetan. Beharbada Euskal Antzerkietik anitzetan baitut ere, bainan e, lotzen dira, horiek ekran edutu dantza e, txontxon giloena, antzerkiarena, eta berez aktoreena eta txontxon -txon giloena e, kodigo mailan edo e, jokatzeko, uh, gramatika, ebatu berbalimadu, berdina da, non baitan, uh, uh, kodigo berdinak era erabiltzen dira, publikoarekin uh, komunikatzeko. Beraz, ba bakarek da, hori, uh, salda hori, uh, gatz eta uh, biperre maitea berriz ere uh, azaltzeko uh, dagoen xua. Ara, simboloz betiaden menpe ikusgarriak laster redatagilego ukanen ditu, tartian, eldudel martxoreno goian, mirritzen, uh, Kirolak eta pilota, ordean azkenian ez da jokatu berezkoen Buruz Burukako lehen finalerdia, Bilbao eta Dukazu lehen artean. Ortsiralian uh, biara monerat gibelatua, rengoitzeko trinketea sobera hezea bai zen. E, larun batean berdin izan da, etzen on partidaren jokatzeko, behaz uh, Dukazu-Bilbao partida. Eldudan hostiralian jokatuko da, rengoitzeko trinketean. Atik beste finalerdia bai jokatu da eta hori atzu zen, armenda hitzen, eta galdek irabazidu. Hualtariren kontra berroi eta ogoita xei. Egan behar da, ama bipundura ino elgarxigitzen zutela eta orti goiti, diferentziaren egiten a, xigitela perio lagaldean zuten dugu. Lehen tanto horietan e, piskat eta kituki naiz, nahi nuen e, tanto trenkatu bera eintzin, nahi nuen jokoa guztatu eta gogortu eta giberan ezan daute joko luzatzeko eta pajirago gortzeko eta uste dut horrik ausitut ala, ala goitzi, eta nire alde e, dindela, dindela finalek dihau Eta onotik ikan dauku, ea seksion Hualtariren jokoaz uh, e Usta dut hori Hualtariren uh, jokoa dela saketik uh, minam dia iten eta gero shaketik eferan uh, tantot jinkatzen berak uh, hori du arma azkarra eta kautzitut hori iten, baina nik nakien uh, bigarren pilotazuelarik behar nuela bere gibelean eman eta behar zuela asen eta uste hori kautzitut ala tiratu du baina txatu dut uh, kontratzen eta uste hori uh, kautzitut ala eta gero nik nuelarik muruan behar nuen ala azken tantu eta nire behar ba ide zen uh, pantot baina anakien uh, idabazteko behar zela Luzatu behoi arte eta, eta uste dut konten izela taktika hori ongi plantan emanik biga jentzat la lagalde finaleko beraz, elguen ortsialian jakinen noren kontra eta egoezko alegian eskerparetako profesionalen txapelketan irurru eta resusta beti nagusi oita bi amasei irabazkiuteatzo altuna eta meri noren kontra rubial, federal batean maulek bere zelaian galdu zazpi, ogoi bat, kastaineten kontra berdin angeluk, behatzi ogoi, galdu bere zelaian, balanz da zenien kontra, emaitza hobiak atik federal bian, irut alde entzatxe horik, endaiak lan emozanen kontraida hazi oita amar oita xei, nafarroak perroa den kontra ama iru xei, donibane lo izune, lurden nagusitu oita amar ogoi, daltzaile bakarra emendik dugu, bokale, amost ogoita bigaldurik, bere zelaien marmanden kontra. Itzordubat uh, bururatzeko, donibane lo izuneko ravel auditorium edo entzun gelan izanen dela, txalde hontan, txai hontan, mintzaldi berezibat, loran koaziek eginen duena, hau historiolariet eta musikologo dugu, unen mintzaldiaren gaia, musika eta arnoa. Goazen, uh, goazen nintzina, bai, goiz berri, saioarekin, zueken, Kristof eta batik nazioarteko berriak, Genebako elgerrizketak dudan direlarik, egunta irurogoi zibil hildira iru egunez zidean. Egusiaren eta alaza derri-gemenaren egazkinen bombardaketetan, gehien bat, Gehienbat jaka estatu islamikoaren hiri buruan eta dei alzoren talde jahadistazken asteetan bere ganatzerat enentsatztzen den probintziaan genebako konferentzia egun astekoa da. Baian itzura gutien arabera gibelatuko dute, oposizioarentzat zaila da negoziatzea bonmardaketak egitzen dutena dit dute no. Eta hamabost bat egi setioan hartuak direno egikimenak bere Islamaren armadarekin eztu mintzatu nahi, Bestalde, Rusiak kurduak hori zaitean hailuke, siriak oposizioak ez. Elur tempestak emerezzi, pertsona, bederen hilitu estatu batuetako ekialde kostan. New Yorkan sekuran izan den bigarren ekaitzika undiena da, 29 cm elurra, 20.000 bosteune galdies estatu dituzte igande untan, elurra eta 1 kilometrotik horako aizengatik. Eta Espainian gobernurik ezta batenea marestena Gehien gobat ezin bildurik ari da Mariano Rajoy Proposatu zuen alderdi populaja ziudadaneseko centristak eta sozialisten arteko gobernu bat PSO-ek duena Ezker aldean, Podemosek, Pablo Iglesiasek, sozialister Podemoseko Pablo Iglesiasek, sozialister alianza proposatu die Sánchez presidente, Iglesias presidente hor de formula batekin Baina eta izkerda alderdea erretratuan sartuz, sozialista gaitzituak, humiliatuak senditzen dira proposamen horiekena, eta Rajoy investidurara aurkazten ez deno ez direla mugituko diota.